Banca Transilvania îți prezintă România în direct Cu Moise Guran La Europa FM Da, bună ziua doamnelor și domnilor Evenimente în desfășurare Urmărim cu mare atenție știrile Europa FM Ați aflat probabil până la această oră că în această dimineață dna a decis să decline, să-și decline competența în cazul investigării unor eventuale infracțiuni în legătură cu emiterea ordonanței de urgență 13 privind dezincriminarea abuzului în serviciu, în favarea parchetului general, o mișcare tactică foarte interesantă pentru că la această oră se dezbate la Curtea Constituțională un posibil... Conflict între puterile statului, justiție și guvern, la sesizarea onorabilului președinte al Senatului României, domnul Călina Anton Popescu-Tăricianu, care, oarecum consecutiv, dacă vreți așa, decizii anterioare a CCR, care a zis că nu e niciun conflict ca guvernul să uh, dezincrimineze, să ia armele procurorilor, uh, Mă gândesc că poate unii s-au așteptat, poate unii, poate cei de la DNA sau de la Parchetul General s-au așteptat ca, eu știu, Curtea Constituțională să zică, domnule, nu poți să închetezi guvernul ca a vrut să dezarmeze procurorii. Și atunci, foarte interesant, au mutat cazul la Parchetul General pe cu totul și cu totul alte infracțiuni. Pe păi ce, poți să zici că e vreun conflict dacă, de exemplu, niște funcționari fac niște falsuri pe acolo, intelectuale? cum ar fi modificarea unor registre de intrări sau dacă cineva face presiune asupra lor să facă și să dreagă. În fine, astăzi am vrut doar să vă țin la curent cu asta pentru că lucrurile se leagă cumva. Astăzi vreau să vorbim puțin despre referendum pe care președintele Claus Iohannis l-a anunțat în 23 ianuarie. Azi e 27 februarie. Pare că a uitat. Pare că a uitat, pe cuvânt. Acum nu cred că a uitat. A zis că se mai gândește. Dar în același timp, Liderii puterii uh, politice văd că transmit foarte multe semnale că președintele ar trebui să se răzgândească, că nu e bine să ne cheme la referendum, că adică ce să spunem noi în legătură cu corupția și anticorupția. Dacă zice poporul că n-ar mai trebui să luptăm împotriva corupției, atunci ce facem? Ca țară suntem într-o situație imposibilă, deoarece referendumul are forță constituțională, dacă e validat. Dacă nu e validat, are o forță politică extraordinară de asemenea. Cum ar fi ca românii să nu se prezinte la un referendum arătând că nu le pasă despre lupta împotriva corupției? Ca semnal ar fi prost, sunt de acord cu chestiunea asta. Dar știți cum e? Nimic nu e stabilit dinainte și de aceea eu astăzi vă întreb pe dumneavoastră dacă președintele ar trebui sau nu să se răzgândească în privința acestui referendum. Atenție, a, cărei întrebare, a, a cărui întrebare încă nu o știm nu știm ce ar putea să întrebe, adică știm cam ce ar putea să întrebe președintele, dar nu știm exact cum ar suna întrebarea. 0372069599. bună ziua, președintele Ioan, dumneavoastră, dacă ați fi președintele țării, v-ați răzgândi? Alo, salut, Timișoara. Da. În primul și în primul rând, cum ați spus dumneavoastră, ce anume se întreabă la acest referendum? Cum să poți să răspunzi dacă este necesar sau nu un referendum din moment dat ce nu cunoști, Subiectul acelui referendum. Ba nu, subiectul îl cunoaștem. Poate să faci, -o o să faci Lupta... anumite speculații. Nu, atenție, Ioan. Președintele a anunțat că referendumul este pe tema luptei împotriva corupției și integrității funcției publice. Asta cu integritatea funcției publice e ceva foarte complicat pentru noi oamenii de rând. Da, adică exact. să fie funcționarii integri, mă înțelegeți? Să nu cumva să fie parțiali, să fie doar bon. integri. Să fie Ane... integri. Haideți să ne uităm puțin în ultimii 20-25 de ani ce s-au întâmplat. Nu sunt aceleași mizerii, doar că se schimbă din când în din când jucătorii. Nu, se schimbă nu din sunt. Când, din când de nu e adevărat. Nu sunt. De vreo 3-4 ani s-au schimbat. Nu mai sunt aceleași mizerii. Um, Haideți să spunem că s-a mai, mai dat puțin. Dole, uh, nu? De pe, de pe în ultimii, unor, dole, nu e unor... adevărat. În ultimii 4 ani am ajuns model în zonă și în Europa, prin câți miniștri au intrat, au fost dovediti ca fiind corupți și băgați la pușcărie. decertați certați, mă nu de acord cu dumneavoastră. Am înțeles, ok. Să revenim Am la tema a... cu referendum. Da, cred că în momentul în care se comunică clar uh, și se... se uh, da? Da, se comunică clar un referendum, toată lumea ar trebui să participe. Bine, dar nu da asta a fost ce... întrebarea. Întrebarea a fost ce ați face dumneavoastră, Ioan, dacă ați fi președintele Iohannis. Aș face curățenie, sub o formă sau alta. Nu e responsabil încerca, cu curățenia președintele încerca, în țara noastră. Aș încerca să, să repar din dauna de imagine care a fost sau care a fost realizată în urma, în urma jocurilor pe care au vrut să le facă la, la cel mai jos nivel posibil. Pentru că avem o daună de imagine ca, ca țară foarte mare în, în ochii partenerilor noștri, să zicem. Păi și dacă votăm corupți, cum credeți noastră că putem să reparăm daune de imagine dacă noi tot votăm corupți? Printr-un referendum? într-un referendum foarte clar, foarte clar formulat și validat de, de Curtea constituțională, cum a spus dumneavoastră. Nu știu, e, e, tot timpul e cu, cu, cu două tăișuri, Asta, asta a fost situația dintotdeauna din la noi. Nu știa, e stânga, e îndreapta, e mai puțin rău, e mai mult rău. De la Timișoara s-a zis că sunteți Ioana, am primit da, da. o alertă acum. Primarul Aradului Gheorghe falca acuzat de Agenția Națională de Integritate Anii de Conflict de Interese Penal. Ar fi aprobat 31 de documente pentru 27 de beneficiari, ale căror proiecte au fost realizate de firma deținută de el și soția sa. Vă mulțumesc pentru opinii Ioan. 037206 Vedeți, integritatea funcției publice. Asta înseamnă integritatea funcției publice. Domnul onorabil Falcă, de la Arad și cu o funcție importantă în PNL. Bună ziua, Nicu! Bună ziua! Să vorbiți mai aproape de telefon, că vă auziți nu ca din fântână, ca din propastie. Bună ziua! Așa... Ca din propastie. Bună ziua! Sunt... Uh... Nu e, nu e bine, nu e bine, nu e bine. Nicu, trebuie să faceți ceva cu telefonul. Faceți? Nu. Îmi cer mii de scuze, Nicu, dar nu se înțelege. Vă ascultam cum auzeam muzică la tranzistori ăia, de făceam la Casa Pionierului pe vremuri. Bună ziua, Marian. Bună ziua. Vă ascultăm, Marian. Am cer scuze că am și emoție este prima dată de muzică să intru în legătură cu dumneavoastră. Nu am ascultat decât prezentarea emisiunii, Uh, eram o mașină, Vă, da. vă întrebam Eu... dacă ar trebui să se răzgândească sau nu președintele da, în legătură da, da. cu Acum referendum. Am, am înțeles, am înțeles întrebarea. Dacă și are rostul, domnule. avem referendum validat să facem 300 și de parlamentari? Da. L-a pus cineva în aplicare? Da. Cum? încă nu avem, avem 600. Uh, avem vreo 400 și ceva, Eu dar... Nu, Ei, atenție. Nu, e cum votat noi. nu e cum am votat noi, dar nu s-a mai putut ignora votul respectiv. E foarte important acest aspect. Ah. Vă mulțumesc că ați pus problema așa, pentru că atunci când s-a dorit modificarea Constituției, CCR ce a zis stop joc. Vedeți că aveți un referendum care e obligatoriu, deci acela nu poate fi încălcat. Ceea ce da. ne aduce în situația de acum, că dacă la un referendum decidem o chestie, nu se mai pot da care să-l Mă înțelegeți? Asta înseamnă capătă forță constituțională. Da, înțeleg, dar într-o țară în care un om s-a oferit ca să facă da. Uh, da. acele plancar de publicitare... Nu, nu, nu, stați, stați, zi... Marian. Deci, încă o dată, e... la referendumul cu 300, noi am votat să facă ceva parlamentarii, da? Da. De data asta da, am putea da. să votăm ceva să nu facă. E mai ușor, mă înțelegeți? Adică dacă îi obligăm să nu facă, cum ar fi, de exemplu, să, să nu facă niște dezincriminări, atunci nu mai au cum să nu facă. Cam am da, votat mie, să facă și n-au făcut, -e, greu, e o chestie. Mie mi e greu să cred că, că s-ar ține de cuvânt. Păi dar n-au cum să treacă de Curtea Constituțională, decât tot printr-o ordonanță de urgență, dar acum, uite că... Da, da, să, să dea Dumnezeu. Păi, e, deci e, să... Eu, eu, aș avea, eu aș avea multe de spus, țin să vă anunț că nu mă cheam așa, mi-am dat numele fals. Țin să că... vă anunț că e treaba dumneavoastră asta, oricine da, poate da, face da, asta. Da, da, da, da. Dar într-o țară, și voiam de mult, chiar vă rog să faceți o emisiune pe tema într-o țară în care anaf vine în control la Dragoane, unde e evaziune de miliarde. În mm. dumneavoastră. Și uh, să se pândească, nu, nu pe chinez, care el este direct răspunsător, să se pândească pe amărutul de comercianți care vinde prin, prin piețe și oboare, dar te-a dat da chinezul factură, da. A... e greu. Ce Nu e bine. Nu e bine ce face ANAF. Păi, normal că nu dar e Dar să bine. știți că normal evaziune că... face și chinezul și amărâtul. Păi da, dar amărâtul, amărâtul face din cauza, vă spun de propria experiență, face din cauza... Mi-am dat de seama de că e proprie experiență. Că... Nu, nu, nu. Da, Amândoi fac divagăm. evaziune. Încălcarea divagăm, legii... Divagăm. Da, dar, nu? <laughs> amărâtul săracul face, face evaziune din cauza că da? chinezul nu vrea să-i dea factură. Și nu controlează nimeni. Nu e ca și cum n-ar putea să cumpere din altă parte dacă chinezul nu-i de factoră. Nu, nu are, nu are altă posibilitate. Am înțeles. Nu are. De la nu poate. Bine, Marian, de vă de mulțumesc de pentru reina. telefon. 037 206 Orice se poate în țara în care Anafu controlează în Dragon. Bună ziua, Cristian! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm. Vorbim despre de referendum, nu despre la Dragon. La... Da. Da. La mine răspunsul este... Prima dată dau răspunsul, dacă după aia merg. Eu aș menține referendumul. Adică am ieșit în piață, da. am făcut niște lucruri, am fost și ieri în piață, când eram 100 la Iași, numai pentru că ăștia i a prins cu un în borcanul de miere, după care ei și-au luat mâna, au zis că nu a fost. Da. Da? Nu mai facem, că noi nu mai furăm. Știm că nu-i bine să furăm. Iar acum, a spus, n că toată lumea știm că nu-i frumos să furi. Da. Uh, Așa și vin cu argumentul financiar De genul costă 50 de milioane Sincer, decât să curei 50-60 de milioane Investiția aia, Banii pe referendum nu sunt singur. În primul de rând, haideți să vă spun ceva Asta cu 50 de milioane costuri E extrem de discutabil. Din ce știu evident. eu, un scrutin în România Costă vreo 20 de milioane de euro Dar sigur că dacă vrem să-l umflăm, să-l dublăm Și să-l triplăm, nu este nimic nou În administrația statului nostru Deci, pe asta, hai să o lăsăm așa Mai la... Cum să zic eu, bunuri de inventar. că am, am luat-o pe inventar cu 50 de milioane. Da, așa dar nu, păi, n am nicio problemă. Pentru mine e chiar investiție, nu este cheltuială. Pentru că în momentul respectiv, apare ceea ce spuneai tu. Curtea constituțională o să cont de rezultatul acestui referendum. Cristian, dar dacă nu vine lumea la vot? Văd dați seama că pe, pe legea actuală a referendumului trebuie să vină 6 milioane de oameni la vot. Chiar da, de acord. Exist acest că există acest risc. Există acest risc. Șase, Eu nu sper bine? că se vor, se vor mobiliza cei care n-au fost la vot și acum o parte au ieșit în piață. Și, și dacă nu vine lumea la, la vot, vot, vă dați seama ce semnal, puternic, puternic, ce semnal politic puternic este? Că după aia chiar pot să facă ei ce vor în Parlament. Deci de acord există acest lucru. da vorba măcar după aia știm ce facem, plecăm afară. O parte dintre noi, cel puțin. Adică stăm și noi, stăm, dar dacă românii chiar își doresc ca cei care conduc cură da. În principiul ăla Ai, să fură, dar să-mi dea și mie un pic Înseamnă că avem o problemă noi Și atunci Sunteți care foarte mai lucrurile altfel. Da am putut să luăm o altă decizie, să spunem bă, cu părere de rău... Plecăm în Republica Moldova. Nu vreau să plecăm în Republica Moldova. Nu vreau Eu am business pe acolo. De, cu dacă Am zis, să, Cristian, am zis să fiu și eu, Dibas, cel puțin la înălțimea dumneavoastră, că mi-am dat seama că ați folosit argumentul pe care l-am folosit eu atunci când am propus un referendum pe această temă. Măcar să știm dacă suntem într-o țară de hoți. Vă mulțumesc pentru opinii. 0372069599 ar trebui sau n-ar trebui să se răzgândească președintele Iohannis în privința referendumului privind lupta împotriva corupției? Bună ziua, Alin! Bună ziua, Moise! Categoric referendumul ar trebui ținut, dar va con foarte mult și foarte importantă va fi de fapt întrebarea pe care o va adresa președintele. Pentru că, spre exemplu, trebuie să ținem cont de faptul că parlamentarii sunt oameni care concep legile. Nu mai uh, degrabă le votează decât le concep. Mă rog, le votează, le concep. Ei sunt cei care au decizia în mână cu privire la ce lege se dă. Ok. Sau normativ, ce o fi el. Uh -huh. Bun. Pe de altă parte trebuie să ținem cont că un polițist care aplică legea trebuie să aducă un cazier. Iar parlamentarul care concepe nu trebuie să aducă nimic. Ce fel de modele în cazier, sociale... ca să fie angajat, ziceți dumneavoastră. Ca să fie angajat. Okay. Adică trebuie să aibă cazierul imaculat, iar el nu face altceva decât să aplice legea. Da. Noi trebuie să ținem cont că modelele sociale pe care le luăm sunt acolo sus. Din în Parlament? Rând, din Parlament. Nu, cred că-și adică mai ai modele de acolo. Iertați-mă, Cristian. Dacă ne uităm un pic la mitingurile uh -huh. PSD-ului, îi de seamă că da. Aha, aha, aha, aha, ce interesant a spus dumneavoastră problema. Deci ne uităm la mitingurile PSD-ului, vedem acolo 5-6 mii de oameni au fost la Târgoviște sâmbătă, la fel ca și la Pitești, cu o săptămână înainte, și oamenii ăia, nu știu dacă ați observat, al doilea film de la Adevărul, cei de la Adevărul sunt senzaționali cu filmele astea, da, nu de unde le scot. Deci ca fost lucrător în televiziune, vă spun că acolo, acolo ei fac o treabă foarte profesionistă. Și acolo oamenii sunt întrebați de către reporter. Dar care-i treaba? Și zic, PSD-ul a dat, PSD-ul ne dă. Oamenii se simt datori să sară chiar în apărarea dezincriminării corupției pentru că au primit ceva de la cei care au câștigat alegerile. Păi chiar a fost... Uh... O întrebare rostită de mai multe voci ale PSD-ului și nu numai ale coaliției de guvernare care uh, întrebau, doamne, dar de ce nu se ia în stradă și pentru mărire de salarii și pentru mărire de pensii? Asta nu justifică partea de încurajarea corupției. Vă aduc, așa, vreau să vă aduc un pic la tema de dezbaterii de azi. Deci, având în vedere faptul că da, s-ar putea ca pentru unii din țara noastră acesta să fi devenit un model social, a zis? Parcă așa a zis, da? Ar trebui da. sau nu să facem referendumul? Că sunt niște Categoric riscuri, clar. Da. Categoric, da. Însă trebuie avut în vedere, repet, ceea ce spuneam la început, ce întrebare se va adresa. E, întrebarea în trebuie, trebuie, trebuie să fie foarte clară, în primul rând. Foarte clară, dar în același timp trebuie să acopere, într-adevăr această integritate a funcției în stat a parlamentarilor în general și nu numai. Pe de altă parte cu privire la costul referendumului întrebarea mea este de ce nu se introduce votul electronic precum în Estonia? E riscant, mai ales la o populație atât de mare ca a noastră. Estonienii sunt mai puțini, mult mai puțini. De acord, sunt vreo 300.000 de mii dacă nu mă înșel, dar de ce nu se poate face acest lucru? Nu știu dacă se poate face sau nu, nu știu dacă e sigur sau nu, oricum numărarea electronică a voturilor, evidența lor, s-a introdus deja și a funcționat foarte bine la ultimele alegeri cu rezultatele în favoarea PSD-ului. Da, dar uh, eu nu asta vreau să spun. Vreau să spun că în momentul în care se introduce un vot electronic, sau da. un sistem de vot electronic, da. Votează uh, și cu, ele siguranță, pe cu siguranță că atunci se poate hmm. face referendum o dată la trei luni, dacă vreți cum se face în uh, Elveția, care, mă rog, e pe cantone și are o un sistem de democrație semidirectă. De, e chiar destul de directă. Da, la nivel de canton este directă, la nivel de țară este semidirectă pentru că acolo nu mai votează întreaga populație la nivel de țară. e în felul următor. Nu știu dacă e cea mai bună, cea mai potrivită comparație. Știți, elveția are niște secole de exersare a democrației. Sunteți siguri că la. Sigur că la nivelul de educație politică al populației României noi vrem să facem foarte multe referendumuri. Da. Cu o corectă informare a populației, da. cu depolitizarea da. instituțiilor reprezentative pe parte de jurnalism, cum ar fi, de exemplu, Televiziunea Română, acolo da, pentru că Televiziunea Română nu are nicio treabă cu politicul. Ei nu. Nu, a, nu stați, spune, nu reformurez, nu ar trebui să aibă nicio treabă cu politicul, să fie pur și simplu independente și cât se poate de obiectivă. Da. Bine, așa să fie, cum spuneți dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru opinii 0372069599. Nicolae, bună ziua! Bună ziua, domnule Guran. Vă ascultăm, domnule Nicolae. Aș vrea, să, aș vrea să menționez un fapt și anume că aveți grave probleme de înțelegere a realității. V-ar putea, vă rog, să mă corectați. Și încercați să manipulați la greu. Vă ascult. Nu știu de ce... Va trebui să argumentați azi. ceea ce spuneți acum... Da, da. Nu știu de ce aveți această atitudine, pentru că ar trebui să fiți mai, mai obiectivi. Vă rog să acum, argumentați v acum. Juca să v a juca să reflectați la ceea ce faci. Păi nu, nu, dacă nu spuneți, dacă nu M-ați Acum, dacă nu argumentați ceea ce spuneți, vă închid telefonul. Deci, ce alegeți noastră, Să argumentați sau să vă închid telefonul? Eu vă dau voie să argumentați. Azi zis deci că argumentația... sunt un manipulator, vă rog să spuneți o de ce a spus asta. O clipă, vă rog. Deci, argumentația mea ar trebui să dureze cel puțin. Două, 3 5 minute și nu așa Deci nu o, o să faceți de Deci nu o să eu, eu aș face. Aș face hai, o, hai, aveți două minute, așa. uite și 3-7, vă rog <laughs> Bun, ok, deci <laughs> mă determinat să spun așa Tocmai ați pierdut 15 de secunde de Stați puțin, stați puțin, vreți să le interpretați cum vreți dumneavoastră. Deci, în continuare, funcționează ce are ceva în comunicare. Au trecut 30 în de secunde pare, de când v-a deci, eu... dat voie să argumentați de ce sunt eu manipulator. Continuați, mai aveți pe un minut meni... jumate. În pe meni nu avem ce discuta. Ok, sunt bine, dus, vă mulțumesc te dus, pentru telefon. Obicei... Vă mulțumesc, da, vreți să argumentați, mai e încă un minut și 20 de secunde. Eh, vedeți cum e, păi vedeți cum e. De ce să mă jigniți dacă nu puteți să-mi spuneți de ce manipulezi și cum manipulezi? Poftiți, Daniel, bună ziua! Bună ziua, Moise! Părerea mea e că dacă nu poate să dea niciun argument, mai bine Lăsați-l, vă rog, lăsați-l, Nicolae. Da, Haideți să ne întoarcem la tema a, noastră. Hai să ne întoarcem la întrebare. Întrebarea era, vrem să fie referendum? Părerea mea e clară, da, pentru că e singurul mod în care ne-am putea și noi este mici și mărunți da să ne spunem... Ne dar vreau să precizez puțin întrebarea nu vă întreb dacă vreți să fie referendum ci dacă ar fi bine sau nu ca președintele să se răzgândească în privința referendumului vedeți că e o nuanță aici nu, nu, nu ar trebui să răzgândească și a, acum vin cu argumentul dacă tot facem un referendum la care se pune problema așa hai să facem un referendum de adevărat ăla, care să înceapă cu o întrebare pentru a, nu știu, a scăpa țarea de corupție sunteți de acord cu și vor mai puse chestii foarte simple ca să le înțeleagă oricine. Dați niște exemple. exemplu. Justiție. Curtea constituțională să fie stă de oameni aleși, numai din rândul judecătorilor prin vot, da sau nu. Mandatul lor să fie doar de patru ani, da sau Doamnă, nu. Nu, cereți, de fapt, de un referendum, Consul 30 de întrebări. Daniel, Daniel de stați așa. cereți, de fapt, un referendum consultativ pentru modificarea Constituției. Nu știu dacă am ajunge la modificarea Constituției, am zis că doar o primă părticică. Păi nu de ce a spus -a... dumneavoastră sunt lucruri scrise în Constituție. Dacă ar fi după mine, să știți că aș disfința cu totul Curtea constituțională și aș lăsa o cum e în unele țări, nu în toate, ca în alta Curte de Casație și Justiție să dea și deciziile Constituționale, fie și doar pentru a nu mai intra astea două în conflict, să știți. Că au mai fost conflicte între în alta Curte și Curtea constituțională. Așa. De Bun, asta de gata departe. mai și începe la regimul legislativ. Parlamentarii, sunteți de acord să nu aibă mai mult de două legislaturi, de exemplu, părerea mea. Okay. Sunt de acord că un parlamentar care are, este în cercetare, este, are un dosar penal, are să nu participe la alegeri. Și aș urma, la exact, plecând de la, v-am zis, cel mai înalt for, Curtea Constituțională, la administrațiile locale. De și întrebare pe toate punctele care sunt pentru corupție. Fuz o întrebare foarte simplă și cu da sau nu, ca urmă să vifeze. Într-adevăr, să ab, eu știu, 25-30 de... de puncte. Dar într-adevăr, to s-ar vedea părerea poporului român. Aceste lucruri o să fac niște precizări acum, Daniel, pentru e interesant ceea ce spuneți, dar vreau să vă precizez așa așa cum am intuit de la început, ceea ce vreți dumneavoastră sunt niște, un, un referendum în care populația să fie consultată în legătură cu niște modificări din Constituție. Toate astea pe care le-ați enumerat sunt scrise în Constituție. Un, un astfel de referendum a existat, așa cum știm cu toții, în anul 2009, dar, mare atenție, el este de fapt oarecum redundant. De ce? Pentru că la modificarea Constituției se face oricum un referendum care aprobă respectiva modificare. În altă ordine de idei, de ceea ce încerc să vă spun, Daniel, este că dacă vrem să inițiem o modificare a Constituției, noi cetățenii trebuie, și astea sunt condiții prevăzute tot în Constituție, să strângem 500.000 de semnături din cel puțin 20 de județe ale țării în care se existe cel puțin 20.000 de semnături în care să existe o astfel de modificare dar și asta e o altă discuție eu am scris despre asta, vreo șase articole vă promit că o să, uh, re, o să fac un rezumat al lor și o să public încă un articol pe această temă sigur pentru a dezbate împreună despre oportunitatea momentului dacă e sau nu acum momentul să facem o revizuire a Constituției asta e o cu totul și cu totul altă discuție majoritatea din Parlament vedeți care e nu ajunge după ce ai strâns 500.000 de semnături gata, pornim referendum, nu Legea se duce în Parlament și acolo două treimi din senatori și deputați trebuie să dea un proiect final, după care te poți trezi că la referendum îi ești întrebat în legătură cu un cu totul și cu totul alt proiect pe care, decât cel pe care l a inițiat. Dar eu o altă discuție, vă mulțumesc pentru această idee și promit să revin cu un articol pe Bizidei. România în direct la Europa FM. Te ascultăm. 0372069599. Acum discutăm despre oportunitatea referendumului deja anunțat de către președintele Iohannis pe 23 ianuarie anul acesta. Suntem în 27 februarie. Președintele pare a da semne că s-ar fi răzgândit în privința lui sau că se gândește, se mai gândește, poate negociază ceva, nu știu. noastră ce ziceți? Ovidiu, bună ziua. Uh, bună ziua. Eu cred că președintele, a luat deja o decizie și cred că va renunța la acest referendum. Așa. Cred că de la început ideea este o... ce întrebare poate să pună? Poate să pună o întrebare dacă sunteți împotriva corupției? E normal, nu cred că poporul să este chiar atât de... cum să zic. Ați simplificat foarte mult... Problematica, să știți că da. se poate pune o întrebare de tipul doriți ca uh, legislația penală a țării să fie mai dură sau nu în legătură cu faptele de corupție? Poftiți. Întrebare. Uh, da, rămâne întrebarea, dar eu cred că în lumina ultimelor uh, întâmplări, legându-mă de procesul de la pitești, decizia justiției de la Piteș, președintele a rămas un picut așa. La care vă referiți? Nou, la cel cu, cu casa, casele. Cel ok. Nu, nu cred că are legătură. Și, nu... Ba da, pentru președinte are, pentru că în momentul ăsta ridica mingea la fileu, fantastic PSD-ului, care ar marja pe chestia asta și ar, ar specula foarte bine. Deci, pentru președinte, la momentul ăsta nu cred că n-ar mai putea să, să aibă forța pe care ar fi avut-o înainte. Gândesc, Interesantă observația dumneavoastră. Deci ziceți că s-a răzgândit După decizia civilă Atenție Eu, să da, da, da, da, Dar ce legătură are? Ai de o decizie de -a civilă, ta. să știți E puțin important Civilă, penală Pentru președinte este totuși O palmă pe care a primit-o Financiară Indirect așa Financiară mai degrabă, să ca știți imagine, că nu în imagine a imaginea a primit-o da. în 2015 când a dat curtea Constituție. Să știți da. că am făcut da. o emisiune la Digi atunci în care mai în glumă, mai în serios am analizat, eram la Digi TV la vremea aia, Digi 24. Și am făcut o emisiune da. în care am analizat ce opțiune are familia Iohannis să plătească uriașa datori, având în vedere faptul că în conturi atâția bani pe declarația de avere. Da. Deci Palma a primit-o în 2015. Astăzi este doar o confirmare, atâta tot. E financiară? Da, da care sunt care de acord. Făscut. Da, ok. Nu, problema mare este că, nu știu, parcă suntem blestemați. N-am avut parte, să zic așa, de un președinte care să fie imaculat. Eu știu că momentul în care, știu, dom'le, sunt curat lacrimă. Poate fiindă... nu există așa ceva, domnule. Încă o dată, Iisus atunci Hristos nu prea nu, candidează. Ok, ok, în regulă, dar atunci, știind că am ceva schelete, cum o fi ele, mai vechi, mai noi, mai aranjate... Nu candidez, stau parte, pentru că oamenii, în general oamenii își pun de într-un președinte și îl văd ca pe cel mai dintre cei mai. Și atunci trebuie să ai, cum să spun, uh, uh, minimul acela de, de, de bun simț, ăla de la țară, al omului simplu, care să nu se bage într-o troacă din asta. Că zicem de parlament, zicem de președinte. Președintele nu este, provine tot din rândul celor care ne conduc. Cărți okay. parlamentar, a fost președintă de partid. Ne întoarcem la tema ai noastră, ai -o... Ovidiu? Eu da, am înțeles eu am... ce ați vrut dumneavoastră da. să comentați și v-am dat voi. Ați observat da. acest lucru. Da, da, da. Nu sunt manipulator. Da. <laughs> Încerc puțin să nu uh, scap de chestia uite, uite, Un pic, un pic, da? uh, uh, colegul dinainte, mă rog, s-a supărat ca măcar o păsat acum, Anu. Dacă tot zici uh, și spui. Nu eu, știi, acum eu uh, urmăresc Europa FM cu drag și Europa FM ca și post de foarte mult timp. Dar cu regret ascultător de Europa FM am văzut o schimbare în politica postului. Nu și există, nu există placu, o politică a postului încă o dată. Uite, hai, o să vă promit că, dacă o? vreți, discutăm și despre asta. Nu știu dacă asta e emisiunea care ar trebui să fie, dar, Ovitiu, da, nu există nu. o politică a postului Europa FM. Eu spun ce-mi trece prin cap, pe treanul la fel. Păi, o atitudine. Okay, o atitudine, o atitudine. Numai acum, uite, o chestie măruntă. Dom'le, da. președințele să renunțe sau să nu renunțe la referendum. Și ai aruncat o pastiluță, așa, care, care? pe mine m-a zgâriat un pic. Că bă, cei de la PSD, conducătorii, tot induc și așa. De nu, nu, nu, au spus Nu, nu, ascultați-mă, mă face să o caut da. acum. Ați declarații făcute în acest weekend, prin care i-au cerut de în acord? mod explicit să renunțe. Nu a fost o discuție pe care a spus-o Dragnea după plecarea aceea de la de ultima fază cu guvernul, Da? Și, acum, a cinci, de cât nu, a a ai de mult! Ai de mult ce spuneți dumneavoastră? Sunt declarații recente din da. weekendul ăsta, iertați-mă! Îmi pare rău că nu m-am pregătit pa, no. să vă și citesc din ele în această Cie emisiune. Regulă, nu, nu. Eu spun doar o senzație, un feeling pe care l am eu. Poate greșesc eu, nu vreau să jignesc. Nu, nu haideți să vă spun. Că... Acum, haideți, dați-mi voie să mă justific și eu, dacă vreți. Așa vorbesc doar în numele meu, nume, nu numele postului, cu atât okay, mai puțin okay, numele okay. lui Petreanu sau al domnului Popescu. A Ați observat okay. că mulți dintre noi am devenit, oare, eu cel puțin, în mod evident, am devenit mai radical. De ce? Pentru că nu mi se pare că avem o dezbatere când vorbim de dezincriminarea unor fapte de corupție. Adică, ce ar trebui să. sau cum ar fi o poziție, cum să zic eu, echilibrată să zicem, ia să vedem. Au dreptate ăștia care spun, domnule, trebuie să dezincriminăm. Uitați-vă în comunicatul DNA de astăzi să vedeți că aiutatul de sarcini pe care l-a dat Iordache la Ministerul Justiției cerea în mod de explicit dezincriminarea nu numai a abuzului în serviciu, a mai multor fapte. Modificarea inclusiv a, de a, a, a definiției pentru luarea de mită și așa mai departe. Cum să fi sau cum ar trebui să fie echilibrat? Aici vorbim despre a, un atac împotriva societății. Noi ca jurnaliști ar trebui să vedem Ia să, cum e cum să dezbatem în mod obiectiv, domnule, putem permite, e ok să fie un atac împotriva societății sau ce ar trebui să fac eu ca jurnalist? Poate am deveni mai radical, îmi cer scuze pentru asta. Dar în același timp vă atrag atenția, că și noi, noi jurnaliștii, avem și noi un rol în apărarea unui echilibru în societate, într-o într societate democratică. Mai ales în condițiile în care societatea noastră este supusă unui tir infernal de informații false și dezinformări, cum au fost și astea cu președintele Iohannis. Nu are un dosar penal. Îmi pare rău să vă spun, nu există acest dosar penal. A pierdut un dosar civil, a pierdut niște case, e grav. A folosit niște acte care s-au dovedit a fi, mă rog, o încurcătură acolo, un fals, dacă vreți așa. Bine, nici asta, în momentul de față. Nu, este o faptă penală. Oricât vi s-ar induce lucrurile astea, nu sunt apărătorul Iohannis, l-am criticat doi ani de zile de, numai câte porecle am dat eu însumi, Ficusul de la Cotroceni, Carol al treilea, toate astea eu, eu le-am inventat și eu le-am dat aici pe post sau pe site-ul Bizidei. Și acum despre ce discutăm? Haideți să ne întoarcem la dezbaterea cu referendumul. Bună ziua, Bogdan! Uh, bună ziua! În primul rând vreau să spun că nu mi se pare un subiect de dezbatere în anul 2017 într-o țară europeană. Nu mi se pare normal să discutăm aceste probleme, dar din moment ce s-a ajuns aici, cred că trebuie să, se, să aibă loc acest referendum, pentru că aparent trebuie unor oameni să li se spună că nu e normal și că nu e ok ce se întâmplă. Dar în al doilea rând, nu știu cât de completă poate să fie întrebarea ca să nu fie interpretată de alți oameni abili, ca să nu dăm partidul sau... Singurii oameni care pot interpreta uh, întrebarea după referendum... Răspunsul, vor fi... sau mai bine răspuns, zis, Nu, da. întrebarea și răspunsul vor fi judecătorii Curții Constiționale. Aceia spun, domnule, poporul a zis că așa, deci nu se mai poate face asta sau se poate face asta da, dar dai alte legi și spui da, dar nu contravine exact, uitați noi am, e întrebat asta noi am zis altceva în legea următoare nu e chiar la fel și e regulă, deci Vedeți definiția în definiția referendumului așa cum e ea în legea respectivă, se cere ca întrebarea să fie foarte clară și să răspundă cu da sau nu adică nu poți să pui o întrebare de tipul uh, o fi bine dacă plouă sau dacă ninge. Și răspunsul să fie da. Mă înțelegeți? Am înțeles. dar cum a zis, să fie. Bun, acum ce înseamnă a... mai dură legislația? Cum definiți sau ce înseamnă? Sau dacă îi dezincriminează, de fapt, întrebarea ce are. Facem, sensă, dacă... Hai să facem un exercițiu amândoi, ca nespecialiști. Spuneți noastră ce înțelegeți printr-o legislație mai dură, să zicem, împotriva corupției. Ia, ce ați înțelege dumneavoastră? Păi, de exemplu, dacă în care a furat. 5 mașini primește 5 ani cu executare și cel care fură 200 de minute primește cât o amendă da. dar trebuie să fie cel puțin invers Nu are legătură, deci a spus două fapte care nu au legătură cu corupția Deci, grațiere păi, da, se mai poate da? Abuz. Grațiere se nu? mai poate da? De exemplu, dacă există un astfel de răspuns? Grațierea cred că da, este altă problemă. Ba nu, nu e, nu e O legislație dură, o politică mai dură înseamnă nu grațiere Iată. Cum să o interpretez că dacă lumea a zis, domnule, vrem o politică mai dură, poți să dai grațiere pentru fapte de corupție? Cum ați interpretat-o pe asta? Mie mi se pare clar no. răspunsul. Pedepse mai mici? Ia să vedem. Pedepse mai mici s-ar putea dacă ar exista un astfel de răspuns? Pentru corupție? Nu. nu. Pe iată. nu clar. iată. Dezincriminarea unor fapte s-ar putea? Păi nu, dar dacă... Păi iată problema că dacă nu mai e, o, nu mai e o, un, of un fapt în sine, atunci nu mai intervine, că asta e problema. Nu mai e fapt, deci nu poți să judeci dacă nu mai e, să condamn dacă nu există, cum păi, să zic eu... Dacă, dacă, dacă nu e, e fapta, nu e fapta, asta stabilește procurorul, iar după aia judecătorul. Dacă, dacă fapta da, fapt. nu există, dar dacă fapta da, e prevăzută tu. de legea penală, pot să o scoți de acolo, dacă ai avut un astfel de referendum, eu zic că nu. Vedeți, dumneavoastră, vă gândiți în mod automat... Că răspunsul la această întrebare ar fi uh, o legislație care să mărească pedepselele, nu? La asta v-ați gândit, Bogdan? În principiu, da. Păi da, și dacă parlamentarii nu fac asta, că s-a dovedit la referendumul mai alalt, că nu-i putem obliga să facă ceva, dar măcar nu mai poate să facă altceva. Vedeți? E o lovitură cu mantaua, cum s-ar zice la biliard. Da, mă rog. Depinde de întrebare. De, bineînțeles, depinde de întrebare. Vă mulțumesc. Mihai, bună ziua! Mihai? Mihai? Nu, nu Mihai. Cosmin, bună ziua, Cosmin! Salut! Da, ba Cosmin, nu știam nici <gântu> <gântu -i> <și> nimeni. <gântu -i> uh, în opinia mea, eu aș renunța la, la referendum dacă aș fi în locul președintului. Așa. Pentru că consider că mesajul a fost mai mult decât puternic. Din partea străzii. Din partea străzii. Și nu știu dacă mai mai... o să aibă vreunul curaj să facă vreo... Foa, de de ce vârstă de, aveți, Cosmin? 28. Deci acum 3 ani ce făceați? Când aveați uh, 26 de ani ce făceați? Uh, veneam din America. 4 ani. Apia. Bun, aveți o scuză atunci. Pe 8 decembrie 2013 s-a încercat aproximativ același lucru în Parlamentul Românii. Lumea a ieșit în stradă, s-au potolit. Au trecut 4 ani au încercat iarăși. Nici 4 ani, de fapt. A, da, Da, nu știam. Chiar, să că cel puțin nu îmi reamintesc că chiar nu eram în deci Nu, de aceea. incriminarea faptelor de corupție, să știți că e o problematică care revine ciclic în România. Avem această problemă, cred că, de la trădarea lui Burebista, a de ce parmen. Da, bine, noi... și avem, la oricum avem câteva probleme, nu una, pe lângă, pe lângă comoditate ieșită din comun, Mă deci, să, din să revenim, Cosmin. Că... Dumneavoastră considerați că n-ar fi oportun pentru că s-au speriat de oamenii au ieșit în stradă. Exact, și cred că... Cum ați văzut, Azi, Cum ați măsurat ca... spaima asta? În ce ați măsurat-o? Că nu s-a întâmplat de nimic. Adică... Că urma... Cred că următoarea va fi uh, cu violență. Nu cred că o să mai ață nimeni în stradă tot așa. Da, ca așa că... s-a ieșit în stradă? Uh, -ă, da, am Und? reușit. În ce în oraș? Ceară? La Sighișoara. Și la Sighișoara a fost violenți? Da, nu. Zic următoare, mă refer dacă v-ați va uitat de genul. la oamenii din jurul dumneavoastră. Că eu m-am uitat aici, la București, unde am fost eu, dar am văzut la televizor și la Timișoara, la Cluj, Sibiu, Iași, peste tot. Nu e nimeni violent, sunt niște oameni care nu pot nu, fi violenti. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, eu mă refer la altceva. Da. Eu mă refer că dacă, dacă o încercare de genul, în, în următorul. Da? În următorul timp. Da? Cred că lumea nu o să mai aibă da Dar ce o să facă lumea? Cred că. Cred că o să tăbărască pe ei. Pe cine? Pe jandarmi. Nu stați între noi și sunt jandarmi. Jandarmii sunt specializați. Nu ne dorim. Nu ne dorim asta. E o lovitură de stat. Adică nu vrem așa ceva. Eu mă referiam că nu aș face referendumul la ora aceasta, pentru că cred că. Cât puțin ai zis 4 ani dacă atât de de la ultima încercare. Nu o să te mai întâmple, pentru că a fost un mesaj foarte puternic din partea poporului și felul asta nu mai. De ce v ați întors din America? Mă întreb și eu. Nu serios acum? De ce s-ar întoarce cineva din America? Da, și eu mă întreb uneori, dar nu mi pare foarte tare rău, adică. Vă, rușine să spuneți că din patriotism, nu-i așa? Vă e jenă să ziceți ăsta. Nu mi-apărat. Nu neapărat patriotism, cât, ce să zic, că nu poți să lași în urmă așa, sunt prieteni în familie, chiar așa, ușor. uneori mai sunt toate și oameni ca mine așa, care le, le se face dor și spun că sigur se poate, eșa ca. E o componentă a patriotismului, să știți și asta, la care referi, vă referiți. Vă mulțumesc că v-ați întors din America. Bine ați venit în realitatea românească, în care, da, coru dezincriminarea corupției sau scăparea hoților de diferite feluri, e o chestiune care revine mereu și mereu și mereu. Poate e un al nației noastre. Poate acum e momentul să fim sinceri cu noi înșine sau poate că, din contră, e riscant să facem asta pentru că nu am evoluat suficient. Acestea sunt temele la care se pare președintele Klaus Iohannis meditează în continuare. Dar ca să citesc pe colegul Florin care e aici cu mine, de noastră nu-l vedeți, după anularea ordonanțelor, ar fi cu referendumul ăsta. Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.